اوذ بالله من الشريطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان دی ان اللہ جل جلالہ و دې آیات کې تخويف او خره ویور کوي د آخرت شه ټول آخرت روان دي الله تعالی فرمایي کلو من عليها ارا سوق چې هغه دی په دې ځمکه باندې فان نغفنا کېدون کې دې په ناه طرف تر روان نو کین انسانان دی او ک جنات دي او ک نور مخلوقات تي سمره جي مخلوقات تي په مخ د ځمکه باندې پانن بدی باندې پنا را روان ده فنا بشید مخ د ځمکه نه به ختم شي او بیا به انسانان او جنات او دا غره رنگي نور زیروخ سي دي دا الله تعالى پاسي دي نور حيوانات او غيره سره باغي سره به حساب وشي ناغي بالله جلالو جلاله بناغي او هر جه انسان دي او جنات تینود دي د پر پنا نشتا دي تب الله جل جلاله دوباره هميشه هميشه د پر ژوندون اغور کی نو ټول به پناې کللو منلی دا الله جلله جلال هو په ټولو باندې پصلله وکړه چې ټول به پنا کې څومره چې په مخ د ځم ک باندې دي او پاتې شو د لپس د من چې دی نو اگر چې دا د ذوی او کولو د پااره چې کوم او کللادي د غید د پااره استعماللی دل تکی مجازن طول دا استعمال شوه دی کاغا زویل اکول دی انسانان و جنات دي او کبی عقل سیزو دي دا غرانگی کنور په د کائنات کې غرون دي د کائنات دی نو دا طول هغه با پناکی گی ویبا کا وجه ربی کا ذو الجلال والیکرام آو باکی با وجه ربی کا مخت در افستان هاون د عزمت دی او خاون د اکام دی د یو مسله دا یاد ساده چې دلته کې الله جلله جلال مخ سره طبی او دا خبره به یاد ساده چې کم اندامونه زمونږ ستاسو د پرارینو یو خبره دا ظاهر د چې دا, دا اندامونه نه دي مرات ځکه الله جلله جلال ہو د مخلوق د مشابهت نه پاک دے لیتا شے. قرآن اللہ لی دی لیسه کمسله شی قران کې الله خپل پرمایه لیدي د الله جل جلاله مسلغ نشته اود مخبر عدالت چې د الله جل جلاله وجهه اغه څنګه د نو بس د کی بتفویز کوي بس زمونږ په ایمان دې چې د الله د پر صفات د وجهه اغه ته دې اوس څنګه دې ندی تبسیلاتو کې با نظر ورنہ انسان بیا گمراه طرف تزیو دی ایمان نبارش بس قرآنو پر الله اللہ دا پار د دا وجهشتا بس زمونږ پی ایمان دے کما یلی کو لشانیی سنگ چی دا اللہ شان سرخائی بس آغا سی دا اللہ جلل جلال ہو وجہ دا آدل تا دا وجہنا بیا مراد ذات تے دایتم ساتے چی وجہا ہو زان لصفت تے خودل مراد ذات تے دا الله جل جلاله ذات بابا کی پادشی اے پیغمبر وجه ربک استاد پالون کی ذات هغه بابا کی پادشی او یاد وېم خبر دا چې کا زمير خو یا نبی علیہ السلام ته الله تعالی پرمایې پیغمبر استا رب دا هغه ذات بابا کی پادشیه هر یو انسان ته وي چې کم قران اوري او قران راخلی ناغت الله تعالی پرمایې چې دا ټول هر سبب پناشي خوئے انسانا ستاچ کم پالونکے دے کم رب دے دا نه نپنا کی گی آو دو سپات دا اللہ ذکر قضل جلال چې عزمت والا دے دا دا اللہ جلال جلال ہو دا سی صفت تے چی دیسر دعا قبل لی گیا کې کے مرازی علیضو بیعز الجلال والاکرام دا دیر دیروائے بازی علماء دیتے اسم عظم ویلی دیتے دا القرسی کم را گلے دے حدیث مبارک کم را گلے دے نو دیتا بعض اسم عظم وی دے دا دیر وی لغا پکاری خود بعض خلق آتا غلط وی اگر یو یا ذل جلال وی کرام دا غلط یا ذل جلال وی کرام یا ارحم الراحمین دا غلط یا ارحم الراحمین یا اکرم ال اکرمین دا غلط پیشنا یا اکرم ال نو سې الفاظ زغې از الجلال والاکرام دي نو خاون د جلال وال د لوی شان وال د عظمت وال د عزت وال د والاکرام والا او خاون د اکرام دي الله جل جلالو دنیا کې د ټول کائنات اکرام کې لګیا د ټول تر رزق ور کوي او کپړی وتا ور کوي ژوند دا الله جللہ جل جلال ہو فیز چلی گی شپاو رز مخلوقاتو ته دا الله د درن ملاوی گی آتر قیامتا با ملاوی گی خوان دے اکرام د و کې به با مومنانو تخاص کر اللہ جللہ جل جلال ہو اخپل نعمتو نا اخپل اکرامات ورگئی نو یو سخی لپس دے یو اکرام مکرم لپس دے نو سخی اغتو لگی گی چی اغت صرف مستحق تا ورگئی یو اکرام والذات تغت وی لکیږي که مستحي كه او كه غير مستحي کې نټول تن نعمتونو ور کوي دنيا کې نو الله جل جلاله خاوند اکرام دې فب اي اي علائ ن پکم يو د دې دور ډېرو نعمتونو باندې چې پاغي کې دا نعمتونه دې چې تعالی الله جل جلاله رب داسه رب دې چې ډېر اکرام او جلال وال رب دې دامي او لوی نعمت خبر ده تعالی نو پکم یو جنې متونو درقولې انسانانو جنات تاسو په تکذیب کوي نو رب خو جی کوي اوس چې رب دازي لګد وینډوانو رب ګټه د کله په اوډي کله په بل اوډي او کله تراشي آو کله یو شټه کله بل شټه د غي په خدمت کیړم دي نو ځل وینې مت الله پر مې یو نعمت نه بته انکار کوي چې ستاره رب داسې جلال او کرام والے یسعلہو من فی السماوات والارد کل یومن ہوا فی شعن غوالی داغنا من حراغ سوک فی السماوات جدی پا اسماننو کی نگور سوک پلیسان قال سرا پخلبان دی غوالی سوک پلیسان حال سرا بوٹی دی چوچی گی اللہ جللہ جلالو پہ نظر دے نوگویا کې غي په خپل حال سره سوال کوي نو الله په باران راوي اسوک په خپل جبو سره لکه انسانان دي په زبان کال سره سوال کوي نو دا الله نه واळी نو الله تعالی او ته او بیا دا خبره چې کله ما يهتاجو نه لې هر يو شي چې انسانان دي او که جنات دي او سو کوم دي کې پرشتي دي پزمو کو اسمانونو کې چې څوک هم دی او د الله جل جلال هون خپل ټول ضرورت چې داغي اړتیاجات تی په خپل خپل جبو کې خپل و خپل اړیکو کې په مختلفو جوبو باندې مختلف لوی وال ضرورتونه ټول چې غواړي نو الله جل جلال هون غواړي کاغذ اسمانونو کې دی او کزمو کې دی دا څومره لوی نعمت ته د ټول کائنات د سرپ چې در ټول کائنات در طول, دا طول و او ټول طول هغه آغا شي نو یو اولوی نعمت دی آباز مبسرین سلو یسالو دیتا علماء و په پمانا ده انشاد دی یعنی یسالوهو ف... لیسالو فکار دی چه او دا اللہ تعالی نا سوالو نو که دا اللہ تعالی نا خپل ضروریات او قوالی دا اللہ تعالی نا اسمانو نو والا عزمکی وار نو گویا که اللہ ترغیب ورکی دوات ربتاں زمان خپل ضرورت وغواړي دابیا امر شو او دا انشاع شو او پدې کې حکم شو الله وی پکار دچو وغواړي او اسمانونو والا اعظم کواله زمان خپل ټول ضرورت کې لیک دی او کډوال دی او غواړي لکه حدیث کې مرضی چې سوک د الله نن کوړي نو الله لغوس ورزم لمن يسلي الله هيا ذب او بل حدیث کې رازي نبی له سلام الله علیه فرمایي چې دعا او ينفعو مما نزل و مما لم ينزل چې دا درته تلونکو مصیبت او راغلې مصیبت دعا له پګې پدې کې پایده ورکي نو دا الله بندگانو او دا الله نو سوال کوي اول حدیث کې راضي دا الله په نسبانه دعا نه ډېر بهترین بل عبادت نشته دعا ماز دې عبادت ته الله پر مې په کار دې کسمه کې والدي او آسمان والدي کار سوجي چې سمردید الله نه له ټول محتاج دي دا الله نه خپل ضرورتونه او وړي كل يوم هو في شان الله جل جلاله في يوم في وقت بهر یو وقت کې الله په یو شان کې دي په یو حال کې دي نو د دې څه مطلب دی نو هر وخت کې الله جل جلاله یو ماامله د کائنات کې چې څنګه الله جل جلاله دا غي نقشه جوړ کړی دا او مقدر کړی دا نو دا مطابق الله جل جلاله هغه شی وجود تراولي کې چل رزق ورکړي دا هر آن کې چا ته رزق ملاويږي سوق د دنیا نبوزي او سوق دنیا تراولي آو ځګرنګي سوق او فاتکۍ او دا قران کې چا د ریزه کور هر یو وخت کې الله جل جلالو په یو حال کې دی چې هغه حال مطابق الله جل جلال په دې پورا کائنات کې دالایم ازل مطابق چې الله منقشه جوړا کړی ده نو هغه کارونه وجود تراولي یا د ریزه کور گئی سو ژوندۍ کې سو کو پات کړي دا ظاهره معنا ده او دا حال د بنګانو سره متعلق دی انو غالبن امام ازالی یوبل عالمنا چاته پوسکه کج کله یوم هو فی شان د دې مطلب دې او ته مجموعه شاگردانو مو غوی سبب د توم بل رزراګې بیا ته د عبارت پوسکه سبب هو بدره مرزبانی چوده کېدو دعای وکړه چې الله دا شال بر عزیوبیا بسوال کې موجود شه نبی صلی الله تعالی و سلام یې خوب کولي دی نبی علیہ السلام وتدی جواب اخوده چې الله یبدیها ولا یبتدیها یا یرفع قوما قوما ویحفظ اخرین الله جل جلاله هر ورځ په یو حالت کې دے دے او کار ابتدا کوي سو جو اندی سو او دوباره بیا الله تعالی ته ضرورت نشته دوباره ان کوي ابتدا کوي او دارانګي یقوم الله جل جلال جلاله اغا وچہ تے او بلکوم اللہ تعالی کہتا کہ بس دا, دا اللہ شان دے او دا اللہ حالت ده. خدا میاتو ساتے چہ اللہ جل جلال ہو یو حالت دا بل حالت نا مصروف کہیں نا دالا اغا کول جی دی شان او حالت چہ دی اغا پ کلمے دا کون سر دے چہ اللہ موجود شنی موجود, موجود, موجود فب ای لا ربک ما تکذبان پکم یو دنے متونو درب خپل باندے اے انسانانو جناتو سمرنې متونه دی پدې کې پکم یو نعمت تو کذبانې تا زب انکار کوي نسبت د دروغ وکوي سنفر ولکم ایو حثقلان زرد چمنګ با کستکو لکم له حسابکم ستاس د حساب د پرا ایو حثقلان ادو درنو مخلوقات ز سکلان انسانان دیو جنات دي دی. او د دا سن پرو معنا دنه چې الله مشولې د ټیم او تنشتن او نظام بزان پاره خو دلته به معنا د سن قصدو د زرد چې کسب وکول الله تعالی مونږ استازو حساب تعالی شلوه شانن ان شانن الله جل جلاله اس یو کار نمسرو پکې چې بل توسگار نی الله د پوره کائنات کارونه په یو کلمه د کون سره کوي دو دل تا سن افراغو پا مانا دن سن اکسدو ده زرده چه کست باو که اللاوی دازو حساب ترم ده آده لازیمی نده چه یو سلی ده خام خام مشغول اینو به زن با پاریخو دیر کارتی اوزگار ناستی یو او سلی اتواتوه اتو لکه ما دا کار کول غالی ملوی چې پاریخ شنو بگو حالان که ناستی اوزگاری پاریخی خبر دیانتاله آقا بلو مدیله که ملن تا خو پاریخ استا کار بس نو دا لازمی نده چې خامخا سنف رو ده ده ده پارا استعمال شي چې او سڑه ده مشهول ای نب فارغ ای دا عرب سنف رو غزر د چه مونگ بزان فارغ او لکم دا حساب د ده پارا ایو حثا کالان ای دو درنو مخلوقاتو انسانانو جنناتو فبی ای اعلا ای رب کماتو کردیم نو دام نعمت چه اللہ حساب شروع کی چه سر بزلمون شوی چه سر بزیعتی شوی اسړيږيږي زر از د اخرت شته اسې و ته اخرت نېت موز نه ګي او جې څوک و سره زياتيو کینوې ز اخرت یو نعمت چې سره بزياتي شوي چې سره بظلمونه شوي د چانه بغلاګاني شوي نو یو نعمت ته هر انسان هر حقدار تبخپل حق ملوي شي ندم یو نعمت ته نو الله فرمای په اي علای ربکما تکذبان پکم یو د باندې د نعمت پکم یو نیمت د نعمتونو درپس تاسو دواله انسانانو او جناتو تو کذبانه تاسو به انکار کوه یا نسبت د درو وکوه کلمن علیه کلمن راسه کلهه چدی په دې مکه فانی فنا کیدن کی دی و یا بقا وجه ربک او باقی بپات شزاد د نفس ته پیغمبره انسان زل جلال چه خاون دازمت او ولی کرام او ده کرام ده فا بی ای آلائی فکم یودنیمت دنیمتنو درق پلبانده انسانانو جناتو تو کذبانی نسبت درو بکواه یسالوهو من فی السماوات والی ده اغنی یا فکرده چه او والی ده ده غالانا سوالو نو کی؟ منااسوک في سماواې چیدی اسمانونو اسممانو کېول ار او کی ځمکو کې کلله یو منه اوورزوا داله تا لا فيشانین په یو حال کې دی ف دله ف په کم یو دنی متونو <متحدث> دنیمتتونو درخپل انسانانو جناتو تو که ضبانې تا زنسبت د دررو کوئ نفرله کوم اللهزر د جمون ب کڅکله کو صاب ستاسوته حه قلانې دونو ملوکو انسانه نو جنناو پهله عرب کومه ف په کمو دې مدنې مو درپل انسانه نو جنناو ان الصلاه <سؤال> الله <سؤال> عليه وسلم اللهم صل على محمد وسلم على ائمهه اللهم جل جلاله عمرك لترسم الجميل نسيبك يا آخر ته تو ښه دي په برابر ځای نه کړې هغه تم درجه عالیه الله